Good evening, ladies and gentlemen. What a better way to mark the Grenadiers' fifth anniversary than by having our music man himself cut a record of the songs you like best. Here he is, Richard Shadroy. laughs when he's gone there's always a funny man in the game but he's only funny by mistake everyone laughs at him just the same they don't see his painted heart break. they don't care as long as there is a jester Just a fool, as foolish as he can be There's always a joker, that's the rule But fate is a hand and I see The joker is me The joker is me The joker is me Klokken er blevet to minutter over syv, og det er torsdag den 30. april. Og velkommen til dit uh, brevkasse. I dag bliver en lidt anderledes udsendelse. Jeg er nemlig ikke i stand til at lave udsendelsen, ligesom jeg plejer. Jeg er faktisk kun i stand til at ligge her på Radiostudios gulv i min medbragte sovepose og drikke med kakao-mælk og... Og, og forsøge at have en lidt anden form for brevkast i dag. Jeg må ærligt indrømme, at jeg overvejede lidt at, at aflyse, men så tænkte jeg, at der allerede her i programmets korte levetid opstod en idé om, at de breveste brevkast skal være på en bestemt måde. Og det tænkte jeg, måske er det noget af den tilbøjelighed til at tro, at man skal være en konsistent skikkelse, øh, der er ens. Og underholdende på den samme måde hver gang. Er det, er det, er det med til at gøre tingene kedelige og end højst nødvendigt? Øh, jeg har ikke noget svar på det spørgsmål, men jeg har valgt i hvert fald, at i dag skulle være et eksperiment, som vi hver især kan aflede nogle svar af, hvis vi gider. Jeg tror, jeg vil øh, sige tak til Richard Sh Shadroy med The Joker, som indledte programmet. Jeg har altid holdt meget af den der utroligt storladende og obskur introduktion, hvor han introducerer nogen, der hedder The Grenadiers og Our Music Man Richard Shadroy himself. Og jeg kan afsløre, at Richard Shadroy giver umiddelbart ingen hits på nogen søgemaskiner, som kunne sige noget om, hvad det er for noget musik, det her. men Blandingen er det obskur, og det pompøse har altid underholdt mig ved den her lille lydbid. Men... Øhm Jamen, fra radiostudiets gulv og fra soveposen, velkommen til dig, der tuner ind til denne udgave af DJ Breds brevkasse. <tryk> XTC med nummeret Functions on the low. Og jeg har ikke kunnet finde ud af noget om XTC, fordi der er et eller andet overgivet glamrockband, der hedder det samme. Så øh, ja, hvis du ved noget. Så... Kan du ringe ind på lægmofonen på 42 66 80 29? Nu skal vi høre et nummer med bandet Thorstein Meier Jam, der hedder Letreborg Slot. 1999 Hvem af de mennesker, du kender, ligger mest ned, set på over en ugenlig basis? Altså, der er nogle mennesker, der ligger utrolig meget ned. Og så er der nogle mennesker, der er næsten, altså, som ikke ligger så meget ned. Jeg ved ikke rigtig, jeg kunne være rart at have et sammenligningsgrundlag i forhold til, hvor meget jeg er. Mexi? Ja. Hvor, hvor, hvor du placerer dig selv i forhold til, hvor meget du... Tror du, du ligger mere eller mindre ned end gennemsnittet i din aldersgruppe? I min aldersgruppe? Ja, eller i folk i en sammenligning. Fordi du ligger jo nok mindre ned end en person, der måske er på... Eller ja, det, det giver mening. På Men altså, Jeg, øh, jeg, jeg, jeg ved, tror, at jeg sover mere end gennemsnittet, så på den måde... Jeg ligger jo næsten altid ned, når jeg sover. Okay. Så, så på den måde... Øh, det er på en måde betryggende. ja. Wow. Jeg, ved, altså jeg tænker bare, at der er mange nogle hårdarbejdende mennesker, der øh, sover sådan noget. Det jeg, ikke. jeg har nogle gange idé om, at folk sover 5-6 timer hver nat, fordi de skal alt muligt. Mm. Ikke, at jeg ikke er et hårdarbejdende menneske, men jeg, men jeg vælger også at bruge det meste af min fritid på at sove, tror jeg. Okay. I hvert fald sådan 8 timer er den, ikke? Okay. Nogle gange 9. Min okay. nat sover jeg halv timer, for eksempel. Hvis du har lyst til at, at, at fortælle os om, øh, hvis du har lyst til at nominere en af dine venner som en øh, en rigtig lækker, så kan du ringe ind på stikkerlinjen på 42 66 80 29 også kendt som øh, Men Lad os komme videre. Her kommer noget mere musik. Ja. Tak fordi du lytter med til det dævrede sprogkast. I dag stenner vi. Stenner hårdt igennem min overabedet sorghus. Vice Roy. Marco med en sang, der hedder O to Viceroy. Og Viceroy er nogle billige smøger, som denne musiker ynder og ryge, og som han her med har skrevet en kærlighedssang til. Altså, det er det et ulempe også ved de her små, at ja, som det er med alle smøger, at man dør af at ryge dem. Vi har fået en besked på legmofonen, kunne jeg se, der er i dag, som, som jeg lige vil læse højt kære det brev, jeg kan desværre ikke høre programmet i dag men jeg synes du skal vide at hvis jeg sad på kunstfondens midler så havde jeg uddelt et kæmpe legat til dit program nu her. Du og din Amixi og laver seriøst det bedste radioprogram i verden. Det med, det er fandme glad for at høre. Tusind tak til den uanngivne en lytter for denne her øh, besked. Det er Ja det var godt nok en sød besked. Det er altså øh, rart at høre, når man sidder lidt i ja, radio. Mediet er sådan lidt. Øh. Mængden af feedback er sådan lidt. Jeg er rigtig glad for alle de beskeder, vi får her, men man kan også godt gå herfra en torsdag aften og tænke, jeg ved ikke, om der var nogen, der egentlig lyttede til det program. Så det er dejligt med øh, at vide, at der bliver tænkt på programmet derude, og de øh, vigtigste midler, nemlig øh, hengivenheden og kærlighedens midler, bliver uddelt rundt rundhåndet i den her lille sms-besked. Jeg vide, om lytteren selv har fået nogle kunstfondsmidler, siden det lige var temaet for beskeden. Ja, måske har lytteren med sin særlige sensibilitet opfanget af en del af den livslede, der hensætter mig til en sovepose på radiostudiets gulv, har noget med penge at gøre. I forbistrede penge. Nu skal vi restaurant nede i Sydbog, og spis noget en skaldiersmiddag, som er helt ufattelig velsmagende, man fører til en fuldstændig legendarisk omgang madforgiftning Penguin cafe orchestra Bon Appetit. i en café orkestør med sangen øh, melodien af Danse. Hvad er det egentlig ved en persons stemme, der gør, at man så relativt nemt kan høre, om, om vedkommende ligger ned eller står op eller sidder? En, en sjov leg, du kan lave med dine venner, når I snakker telefon, er legen gæt om jeg ligger. Og så skiftes man til at enten stå eller ligge, og så skal man sige nogle ting, og så skal modparten gætte, om man står eller ligger. Kan du for eksempel gætte, om jeg står op nu, eller, eller ligger ned? Ja, kære lytter giver stint. Ja, ja okay, jeg kunne også godt, godt lide at vide, hvad er det længste, du har ligget ned i træk. Måske kan jeg løfte sløret for min egen rekord på det punkt senere i programmet. Jeg kan i hvert fald løfte sløret for, at jeg har lavet en Instagram-profil, der hedder c og du kan trykke på den, og så se nogle speed metal covers. Jeg kommer noget musik, som jeg tror nok er en form for, for post-rock, ellers kan Mixi nok hjælpe os med at placere det i det store musikalske katalog. Her kommer Medicine med Live It Down. Strog, fuldstændig uforståelig. Genre på tegninger. Ja, men et eller andet skal det jo Vi bliver måske klogere endnu. Jeg ændrede med sangen Live It Down. Jeg synes, det er et spændende og meget altsidigt øh, nummer det her. Der er nogle små kammermusikelementer og der er noget støjrock, men det er noget meget happy, happy støjrock. Øh, Mexica, du, er du kender du det her nummer? eller naja, ved, du, ved du hvad for en scene? Det stiftet kendskab med det her orkester før. Nå, okay, det havde jeg ellers lige håbet. Nemlig ikke Men lige... det er meget fedt det der med et nummer, hvor det ligesom virker som om, der er sådan en guitarpedal, der bliver trykket på, som så forvandler det hele. Og så er det sådan, okay. når man slår den fra, så kan man gå tilbage til kammer. Så er det hele tiden været et stykke kammermusik. Ja, ja. Så som støjrock af kammermusik tilsat en meget bestemt guitarpedal, som der er en eller anden. Klumpfod, der nogle gange træder på. Jeg forestiller mig, altså det kunne godt have lyttet som sådan noget... Cardigans øvelokale optagelse. Puh, har nu på for har du pillede lidt ned for mig? Mm, Cardigans er da et rigtig, ja, rigtig men, godt ja. eksempel på sådan noget god kammerpopmusik. Kammer ja, det er det faktisk, men det passer dårligt med mit aktuelle selvbillede. Åh. Øh, ej, Nå. okay. Nå. Safe Nå. by the bell. <laughs> Uh, oh. det er jeg har fået besked på lagomofonen Og står der man? den Kære DJ, Kenneth her, din ven Ej, fedt at høre fra Kenneth det er Kenneth har skrevet ind før Men det er et stykke tid siden Nå, Hvad skriver Kenneth? Kære DJ, Kenneth her, din ven Tak for indsatsen med virusradio Trods soveposen Jeg beklager, at jeg ikke har skrevet de sidste par gange Du har sendt, men jeg har Ligget nede i cykelkælderen og ventet på hjælp Lidt om mig selv, inden det er for sent. På et tidspunkt talte du om, at brevkassens succes skyldes dine meget lave krav til alle henvendelser fra, fra lytterne. Der, det er også et lave krav til mig selv, der gør, at jeg stadig kan se et lys i sprækken mellem gardinerne. Jeg betragter dagen som vellykket, bare det lykkes for mig at få slukket mit vækord. Jeg er socialdemokratisk komma-aktivist. For eksempel skrev jeg engang en kronik til politikken, der fulgte de svenske komma -regler. Den blev ikke antaget, men jeg fik plantet et håb om en mere retfærdig verden. <laughs> Det er ikke noget, jeg gør for kontroversens skyld, men jeg må da indrømme, at spændingen tiltaler mig. For 10 år siden var jeg kæreste med en vis mor for 10 år siden var jeg kæreste med en, hvis mor var imod sommertid. Det forhold lærte mig alt, jeg ved om kærlighed. At det før eller siden ender med, at man bliver skuffet over sig selv. Det jeg forsøger at sige er, at jeg er et meget eftertænksomt, men også handligkræftigt menneske. Derfor vil jeg høre, om du kunne spille noget mere af den vemodige synthmusik fra Cap Verde. Dengang jeg hørte det for første gang i afsnit 4 var det med til at redde en ellers totalt mislykket cowboy -såbe. Så tak for det. Jeg skreg af lettelse. Annie troede, jeg havde løst det, st <laughs> troede, jeg havde løst det store søndagskrydsord. Spil helst noget, der ikke er med på opsamlingen Space Echo. Den kender jeg jo godt. Og gerne noget med masser af rumklang på vokalen. Op med humøret. Kærlig hilsen din vand Wow, Kenneth, tusind tak for din besked. Det er fandme, øh, det er, det er, der er jo virkelig meget, øh, der er jo enormt mange øh, detaljer, jeg kan dykke ned i her. Men først og fremmest er jeg overvældet over beskedens øh, tæthed og dens øh, følsomhed. Det kræver et særligt mod at vedkende, vedkende sig sin skrøbelighed, som jeg synes, jeg fornemmer, af. Kenneth ved en ting eller to om at ligge ned og have sin sådan altså lidt i en form for flux. Øhm, Kenneth, jeg har planlagt musikken til i dag, og jeg øh, ligger her med min lille mp 3 på gulvet, som pt. ikke rummer noget musik for Kapverde, men øh, jeg skal prøve at finde nogle flere numre frem, som ikke er på den opsamling der. Øh, og så, ja, lad os lige høre det. Uh, et, et, uh, ja, lad os lige høre det her fede uh, musik om en to, hund med to hoveder fra Rocky Eriksson ham der sang i 13th Floor Elevators her på pladen The Evil One Tak for din besked Kenneth som har ikke læst for sidste gang. erikson and the Aliens med nummeret Two-Headed Dog fra pladen The Evil One. En rigtig zombie-agtig Rocky Eriksson plade hvor han synger meget om tohovedet hunden og zombier og sådan noget. Og det er umiddelbart, jeg ved ikke, jeg har hørt dem plade super meget. Jeg synes godt nok, den, den har en helt særlig, helt særlig lidt hård digital lyd, som kurerer visse formen for hovedpine. Når øh, jeg har ligget og læst... Kenneths besked igen under nummeret er der noget, jeg godt kunne tænke mig at, at... Noget, der tåler gentagelse, fordi det på en eller anden måde virker interessant. Men Kenneths skriver blandt andet i sin lange besked, For 10 år siden var jeg kæreste med en, hvis mor var imod sommertid. Det forhold lærte mig alt, jeg ved om kærlighed. At det før eller siden ender med, at man bliver skuffet over sig selv. Uh, og det kan jeg umiddelbart godt nikke genkendende til. Jeg tror i hvert fald, er ja, de situationer, hvor man prøver at være tæt på et andet menneske, så vil det for mange være den første gang, man oplever, hvad det var for nogle forestillinger og idéer, man, man tror er universelle, fordi man bare lige har oplevet dem i sin egen familie. Og så kommer man tæt på et andet menneske, som har nogle andre idéer, og så indser man, hvor tilfældigt og arbitrært det sæt idéer, man har fået med sig i sin egen familie var, og... Hvis man er heldig, så er det sådan, det er sådan det er en funktionel sæt idéer, og hvis man er lidt mere uheldig, så, så, så, så ramler de sæt idéer, man har fået med sig fra så, så hurtigt, at man godt kan se, at her er det et stykke arbejde, der skal gøres. Men Kenneth, jeg ja, det er jo, ja, der er jo det ved at være skuffet over sig selv, at det er jo også forudsætningen for at lave om på sig selv, og der er godt nok mange ting, jeg selv har gjort, som jeg ikke forstår i dag, og som jeg har svært ved at se tilbage på. Men jeg prøver også lidt at vente om at sige grunden til, at jeg kan se mine fejl i bagspejlet, er jo et tegn på, at jeg har ændret mig, siden jeg begik de fejl. Ellers vil jeg kigge på de handlinger og tænke, at de ikke var fejl. Så man må også rose sig selv for både evnen og for modet til at indrømme, Øh, de fejl, man har begået. Og man har jo gjort, som man har gjort på et hver givet tidspunkt af sit liv, sandsynligvis, fordi det var det bedste, man var i stand til lige i det øjeblik. Så, så ud af det mod kommer muligvis også en viden om, hvad man så skal gøre, i stedet for at gentage de samme fejl hele tiden. Øh, ja... Jeg kan lige præcis på det her område personlige fejl, der vil jeg nok våge påstå, vi alle sammen er en form for eksperter. <laughs> jeg, tager i hvert fald, jeg er i hvert fald en slags professor i egne fejl, men uh, Kenneth, tak for din meget ærlige besked. Jeg, jeg tror, din ærlighed kan vendes, hvis ikke du allerede gør det til en meget stor sådan, uh, fremdrift, hvis du husker... Og være sød med dig selv Mix i denne her er lidt lav Jeg tror vi skal have den gej lidt op Det er gammel musik Lavere gammel musik Der er en dejlig susen på Den elsker jeg vi at fjøre mig. med Godt. Jorden, I Se, din tro. så ungdomsgården i Leverne om jorden. Nu kommer The Coleman Brothers. I can see mother Lord, I can't see Oh, she will welcome me Well I can see everybody in the Lord I can't see mine Lord I can't see mine well I can see everybody. The new day has come along synes godt nok også, det tog på at tale Ja, Kenneth skrev også i sin besked, at han havde sendt en kronik til politikken med de skrevet med de svenske kammerer. Det fandt med et. Må man kalde et, et, et meget diskret oprør? <laughs> fedt lavet, Kenneth. Øh, Kenneth har skrevet ind på stikkerlinjen Confessional. Hotline, øh, også kendt som Lægmofonen og lægmosvaren Svaren uden for øh, aktuel sendetid, der tager vi imod alle former for henvendelser. Og vi tager imod dem også, som giver anledning til at drøfte nogle af livets øh, vigtige emner, som evnen til at øh, modet til at kigge på sine fejl og alligevel ikke blive ved med at vokse dem og måske kigge på dem og sige okay. Det sker ikke. Brevet, øh, på det der med alle former for henvendelser, ja. så har vi jo faktisk, vi har fået et, et rigtigt brev. Er det sandt? Jeg holder det op foran øh, en wow. ind til studiet <laughs> nu. <laughs> Nå, det der har du ikke sagt noget om før nu. Nå, det er jeg tænkt, det ville skulle være sådan en lille overraskelse. Okay. Hvad hedder det? det er jo en brevkasse, og der er en, der har taget det bogstaveligt her og sendt det. en brev i en brun kuvert. Sku det er ret smukt. Skal jeg ikke lige stikke det ind ad døren til dig? Jo, oh, lad, os, lad os prøve at kigge, hvad der er i. Bare det ikke er mildbrændt eller sådan noget. Men det er da slut med det. Nu har vi nogle helt andre problemer. Okay. Brun, brun kuvert i ja, A4-format med rød, rød spritus på. Det er sådan en rimelig... Kun store bogstaver. Det er en ærlig, ærlig spritus-håndskrift, det her. Uden for mange der. Hvad kan der være nede i... Rød. Så et... Øh Længere, en længere skrivelse på lyserødt papir. Hvad står der her? Øh... Kære brevet, det, det er et lyserødt stykke papir, og der er skrevet med sort tus, øh, Kun med store bogstaver. Øh... Kære brevet, tak for et vaskeægte radioprogram. For du tit post? Spørgsmålstegn. Hvis du er en filatelist, er en, der samler på frimærker... Ja, det hvis det faktisk godt. Hvad er tankerne bag pseudonymet DJ-brevet egentlig? Foretrækker du selvklæbende kuverter, eller dem man slikker på? Det er sådan en besynderlig smag. Jeg håber, du vil svare på nogle af mine spørgsmål. Til det har jeg vedlagt en, en instrumental bond-single, som jeg også vil gerne vil have dit visuelle falkeblik på. Så der ligger noget mere hernede måske. Ja der, ligger, uh, ja, der ligger et bånd. Som, øh, som båndets titel antyder, beskæftiger sangen sig med det at blive misledt. Måske du også vil dele øh, sådanne erfaringer, så sådan der er et hjerte, din ven. hej øh, tak. Tak anonym afsender for det her øh, brev. Og så har jeg fået et kassettebånd, øh, hvor... <laughs> som er med musik rapperen Bismarcki. Der er en rød baggrund af Bismarcki. Han har tørre øjne han græder. Og så har han sådan nogle øh, meget rapper store overdrevet, store diamantring på fingrene, men han står altså også og græder. Og han har en sort kasket på. Fik jeg nævnt, at båndet hedder Just a Friend. Og det skulle åbenbart være noget med at være blevet vildledt. Hvad betyder det egentlig? Jeg kan ikke rigtig... Just a Friend og så står. Han, altså er det en, han gerne vil mærke lidt hårdt på, eller hvad? Just a friend. Jeg kan ikke helt, sgu ikke helt afkode, hvad det er for en historie, der ligger i kombinationen af en piece der står og tør og tørrer med en lille klud, og så hans titel Just a friend. Jeg tror, vi får brug for lidt, lidt hjælp. Øh. Hvad, øh. hvad var det, øh, den der havde skrevet brevet vil have, at du skulle gøre med det der bånd? Det forstod jeg ikke. Du skal svare med. Øh, jeg forstår det. Okay? Jeg, øh, jeg skal anvende mit angivelige visuelle falkeblik på båndet. Det, det kan jeg ikke gøre mere, end jeg lige har, har gjort nu her. Men øh, lad os lige høre noget mere musik, og så kan jeg lige nå at fordøje det øh, rigeholdige okay. indhold af det første papirsbrev, nogensinde sendt til radioprogrammet. Det der er da lidt... Det er Tak for det, kære lytter. kan opfordre lytterne til at henvende sig per snail -mail fremover, man, hvis de har lyst. Man, man kan sgu gøre med brevkassen øh, lige, hvad man vil. Jeg håber også måske, at det der stemning i det mindste kan, kan, formidle, kan formidle den slags ja, afslappede indstilling til massekommunikationen. of beauty. Tanken William. Øh, jeg kan kort oprids. Og lytteren, der har sendt et brev, spørger, hvad er tankerne bag pseudonymet DJ-brevet. Og jeg ja, øh, tanken med, med det pseudonym er, at et vel tilrettelagt DJ-set, og et vel tilrettelagt, eller ja, måske skal man ikke hænge sig så meget selv selve tilrettelæggelsen, men at Formålet med et hvert DJ-sæt eller program må være at komme med en eller anden form for meddelelse, som vil føles personligt, hvis der ellers er en god synergi mellem afsender og modtager og det materiale, der er blevet sendt for tværs af deres høje mure. Og derfor synes jeg, at det, det var både et ekstremt kedeligt DJ-navn, DJ-brevet, og så det var både meget kedeligt og meget ambitiøst samtidig, og den kombination, synes jeg er sjov, og så er det rart at have mulighed for at leve et dobbelt liv ved at have et pseudonym her kommer Blue Jean Tyranny med sangen Lidlænger Double Life Eugene Tyranny med sangen Leading a Double Life Egentlig er det jo meget billigt sluppet og kunne nøjes med at leve et double life Jeg føler nogle gange at det er som om det er påkrævet at man skal leve en slags femdobbelt eller seksdobbelt liv for at øh, eksistere i dag Man skal i hvert fald indgå i mange forskellige kontekster hvor spillereglerne kan være meget forskellige på ganske delikate måder det har altid, synes, det var lidt forvirrende og svært at forveksle. Med. Ups! Ej, musik til at gå. Jeg bare videre. Jeg har her ja, Der var en tid, var tæt. Men When we pay our grocery bill We just feel like making our will Tell me, how can a poor man Stand such times than leave? I remember when dry goods Were cheap as dirt We could take two bits And buy a dandy shirt Now we pay three bucks or more Maybe get a shirt That another man wore Tell me, how can a poor man Stand such time than leave? I used to trade with a man by the name of Bray Fly was fifty cents for a twenty-four pound bag Now it's a dollar and a half beside Just like skinning and a flea for the hide. Tell me, how can a poor man stand such times and live? Oh, the schools we health today ain't worth a sin But they see to it that every child is seen heavy fine to pay. Tell me, how can a poor man stand such times and live? Prohibition's good if 'tis conducted right. There's no sense in shooting a man till he shows fine. Without a cause And come clear what funny laws Tell me how can a poor man Stand such times and live Most of preachers Preach for dough and not the soul That's what keeps a poor man Always in a hole We can hardly Get our breath taxed and stool and preach to death Tell me how can a poor man Stand such times and live For every man to be awake We pay fifty cents a pound when we ask for stay When we get our package home Got a little water paper with crystal and bone Tell me how can a poor man stand such time than me Well the doctor comes around with a face so bright And he says in a little while you'll be all right. A humbug pill, dose of dope and a great big bill Tell me, how can a poor man stand such times and live? Doctor comes around with a face so bright All he gives is a humbug pill Dose of dope and a great big bill How can a poor man stand such times and live? Så det er, jeg, jeg holder meget af, af præcisionen i den her sang, og holder meget af den lille metafor, der er med Just like skinning a flea for the height. Øh, ja, skinnet af en flea, hvad er det nu der? Hjælp mig lige her, med En loppe? Nå ja, ja. Ej, men det ja, det, jeg husker det som om, det er fra 19. Det er Blind Alfred Reed. How can a poor man stand such times in live? Og jeg tror nok, det er musik fra øh, lavet i forbindelse med 1920'erne. Øh, den store bank i USA. Men øh, det forlyder, at det er muligt at høre det her Bismarck bånd. Så Mixi, skal vi ikke lige prøve at sætte det bånd på, jeg fik med posten her? Jo, jeg kan spille det... Jeg skal lige hente det hos dig. Jeg skal spille det ind i øh, her, hvor jeg sidder. Ja. Så der bliver lige sådan lidt... Nu har det, nu det igen... her. Nu er det igen blevet... Øh, båndet er forsvundet <tryk> ned i Sovbro. Åh, her um, det. skal være den her side med LP-version. Ellers... LP -version. Ja, tak. Vi har nemlig fået... Vi har fået en sms, som vedrører øh, den her... Det her Bismarck der vores lytter, skriver. Just a Friend. Det hedder båndet. Just a Friend er en fed sang, der handler om Bismarcks nye flød. Der påstår, hun ikke har en kæreste i forvejen, men i Just a Friend. Da han ringer til hende, er der en mand, der tager telefonen, men hun siger, det er Just a Friend. Bis tager derefter ud for at overraske med et besøg på hendes college, og da han kommer til hendes værelse og går ind, mødes han af synet af hans pige der tunkekysser en fremmed mand moralen er kolen. du skal ikke snakke med en pige der siger hun har der siger hun just has a friend det er derfor B ser ked af det ude <laughs> tak for et godt program som altid jeg skal lige understrege at det er rigtig melodramatisk det her Bismarck cover altså forestil dig at du skal have taget et portrætfoto og du skal se rigtig trist ud og stå og tør næse på portrætbilledet. Det, det er svært at leve op til. Eller det er svært ligesom at... Jeg ved ikke, det, det, det, det er rigtig, rigtig trist, det her cover. Men det er også lidt opstillet. Men det er selvfølgelig også hårdt, hvis han lige havde regnet med noget der. Og så er, det bare, så er personen alligevel ikke rigtig ledig på det store koksgrå kødmarked. Brevet, det lader til, at det er øh, den anden side af båndet, der er spolet tilbage. Er kan sikker på, at det ikke er den, vi skal høre? Ja, vi skal, det er bare fordi, den ene side er en instrumental, og jeg tænker, ja. nu skal vi høre historien, hvad der er med det her. Okay, så skal de lige spole båndet tilbage. Ja, men det er fint nok. Men jeg tror, det er et single bånd, så det, det er nok meget hurtigt. Ja, det hurtigt. ser ret ud, ja. Jamen, ja, øh, tak til lytteren, der har sendt det her bånd. Øh, og, og tak til den person, der har sendt... Øh, Lidt forklaringen på det her øh, bånd vi skal til at høre, som er Marky med nummeret Just a Friend. Ja, velkommen til brevkassen. Øh, Sovepose. Sovepose-version. I stedet jeg for... Jeg tror, jeg er klar med, med, er klar? med bondet, hvis der. Okay, men så... Øh, vil, du lige, vil du lige sige noget om så sætter jeg på. Jeg kan jo bare lige resumere, at i dag er, er det en liggebrevkasse. Ligge en... Øh, en halv sygemelding er blevet til et helt radioprogram. Vi undersøger mulighederne for at lave liggende radioer for at, og sådan, øh, ikke have et konsistent idé om hvad et radioprogram bør være. Så tak fordi du er med på rejsen. Lad os lytte til Bismarck med Just a Friend. Mixi, sæt i gang. Yes. ja, det spiller jo tydeligvis ikke? Er det gået stykker? Nej, men det er fordi, øh, vi har også en DJ-pult her på kontoret. Åh, så der men jeg noget, kan ikke rigtig du... nå over til den, fordi mine hovedtelefoner ikke er lange nok. Så det tager jeg lige af, og så, okay. <laughs> og så får jeg lige skruet på knappen. Okay, <laughs> to ja, Yes. Du kan jo lige træde vandet imens. Ja, det, <laughs> det lader det til. Øh... Nå, ja, men jeg har valgt at møde op i min sovepose i dag Fordi jeg egentlig var i grubbe i tvivl om Hvorvidt jeg havde kræfter til at lave programmet i dag Og så tænkte jeg at nå, måske kan programmet bare være sådan som jeg har det Og hvis det resulterer i to timers dårlig radio Så vil det være langt fra at være den største fejl Jeg har begået i mit liv Så det er et eksperiment Det vil blive evalueret med hårde og ukærlige øjne bagefter ikke mindst af mig selv. Men jeg kan se, at Mixi, Mixi det høje C han har gang i noget rigtig, rigtig lækker ledningssalat over bag Hans adrette kropsprog fiser som et stempel ind over DJ-pulten, i forvejen står i en ueronomisk position. Jeg tror, der er nogen, der har sat vores båndoptager i øh, en anden kanal på mixeren end den, hvor der står båndoptager. Det kan jo forvirre selv den mest øh, erfarne mixernør. Kan man gå så langt, som at sige, at problemet er udbedret nu? Eller skal vi måske spille sangen fra en andet medie end det her? Det vil... det vil tiden vise. Nu har jeg lige prøvet at sætte den på igen her. Jeg, kan også bare, jeg bare lige skal spille en sang her i og så. Ej, jeg kan altså ikke køre. just a friend. Lidt højere vækse. Yeah. I was talking to this girl from the US nation. The the and short I i whispered in her ear, come to the picture booth So I can ask you some questions to see if you're 100 proof I asked her her name, she said blah blah blah She had nine ten pants and a very big bra I took a couple of flicks since she was enthused I said, how do you like the show? She said I was very amused I started throwing bits, she started throwing back mid-range But when I sprung the question, she acted kind of strange Then when I asked, do you have a man? She tried to pretend, she said, no I don't I only have a friend Come on, I'm not even going for it, It's what I'm going to say. You, you got what I need, but you say he's just a friend, and you say he's just a friend. Was working for it at this time i thought just having a friend couldn't be no crime because i have friends and that's a fact like agnes agatha jermaine and jack forget about that let's go into the story about our girl named blah blah blah that adore me so we started talking getting familiar spending a lot of time so we can build up Relationship or some understanding? How it's gonna be in the future? We was planning. Everything sounded so dandy and sweet. I had no idea I was in for a treat. After this was established, everything was cool. The tour was over and she went back to school. I called every day to see how she was doing. Every time that I call her, it seemed something was brewing. I call the room got picked up, but then I called again. I say, yo, who is that? Oh, he's just a friend. Give me that. On a surprise visit To see my girl that was so exquisite It was a school day I know she was there The first semester of the school year I went to a gate to ask where was a dorm The guy made me fill out a visitor's form He told me where it was And I was on my way To see my baby doll I was happy to say. I arrived in front of the dormitory Yo, could you tell me where is door three? They showed me where it was moment. I didn't know I wasn't for such an event. So I came to a room and opened the door. Oh snap! Guess what I saw? I felt a tongue kissing my girl in the mouth. I was so inside my heart went down south. So please listen to the message that I sent. Don't ever talk to a girl who says she just has a friend. Has a friend. Has a friend. Så han er også lidt han, ikke? Altså, jeg mener, don't ever talk to a girl who says she just has a friend. Som om man overhovedet ikke kunne foretage sig andet med det andet køn eller man det køn man nogen gang begerer og en tunge kysste dem in the mouth i øret ret udelækkert, udelækket detaljerings, altså hvor fanden tunge kysser man ellers for folk? Nej, det er en, tak for båndet. Det er en sjov, det er en sjov sang. Jeg tror jeg godt, jeg forstår, hvorfor det er blevet sendt her til The Lake Radio, hvor den slags musikalske kuriositeter bliver taget imod med, med åbne ører. Øh, tak for det. Uh, Bismarcki med Just The Friend. Nu til noget. Måske det, var det derfor, man kunne høre instrumentalen, og så slapp man for den der... <laughs> så er det bare et fedt track, uden alt muligt misogyn rappen Altså, så var... Ja, jeg ved ikke helt. Det er jo, det... mm. Måske er der bare gået noget tid siden rapsangen, som denne her blev. Jo... Ja. Den lød klart øh... lidt, altså, lidt gammel. Hør Namus was bla bla så har man heller ikke ligefrem sat sig for en mission for sådan en virkelig special, hvad der er for et menneske, der er jo så dejligt. Det handler kun om hans egen... En, altså, det er, en, det, det er jo meget ærligt billede på det selvoptaget i visse former for forælske, hvis man er oh, så interesseret i sin egen følelse, at man er fuldstændig egentlig ligeglad med, hvem den anden er, så længe det lever op til ens egen forestilling. Men nu var han jo også ret sur på den her kvinde. Ja. Og måske var derfor, det var lidt bla bla, -bla. Ja, okay. Der var, ja, det var måske selvfølgelig fortælletiden, og der spiller lidt ind der. Og måske noget anonymitet. Ja, han er sikkert ind og i en rigtig guldklump, han bliver Lad os lige prøve at lytte til det her. Gitarristen øh, Laust Færk, som har spillet Dejlig af Jorden på sin øh, guitar. Og Lars, han er en af mine venner, og jeg ved, han har barslet med en juleplade. I han har lavet de første spadestik til en juleplade, hvor, er de her, det, hvor er den her optagelse af Dejlig af Jorden er i af sangene til julepladen. Men øh, ja, til for, jeg tror, hvis du udgiver den juleplade nu eller i næste uge, så behøver du ikke finde på nogen undskyldning for, at den ikke bliver en mega cellert. Jeg synes, materialet taler sit eget tydelige sprog. Jeg kunne godt tænke mig at høre mere. back like yeah. please don't think it I'm Santa'clock yeah. cause Christmas comes there every day you can hear them sleep bells ringing now every time I turn around it's the away you need not think it I'm a human being it's nothing but a wrong cause I bring you present never once in a while. Don't think I'm Santa Claus Lindy, oh Lindy You're sweeter than sugarcane Lindy, Lindy Say you'll be mine While the moon and a shining And my heart and a twining Meet me dear little Lindy By the volume I and I'm fine Oh Lindy, Lindy sweeter than sugarcane Oh Lindy Splendid, there you'll be mine While the moon am a-shining And my heart am a-twining Meet me there, little in the By the wall, I'm in, mean I'm fine Now keep a little close the corner In your heart for me, heart for me I'll be less good to you than anyone can be Just wait and see If you promise what I'll ask you We'll both agree, both agree Keep a little close the corner In your heart for me Keep, keep, keep, keep a little close to corner in your heart for me, heart for me. I'll be as good to you as one can be, just wait and see. If you promise what I'll ask you, will both agree, both agree. Keep a little close to corner in your heart for me. It's lending oh lending you're sweeter than sugar cane. Linda, Linda. say you'll be mine while the moon am a shining and my heart am a twining meet me dear little lindy by the wall i'm in on vine. now everybody wakes for father he sits around all day with his feet up to the fire smoking a pipe of clay mother takes in washing so sister sister Anne. everybody wakes at our house that day old man it's lindy oh lindy you sweeter than sugar cane, lindy lindy There you'll be mine While the moon am a-shining And my heart am a-twining Meet me there, little Lindy By the wall I'm in on the vine Father went to work this morning At a dollar and a half a day Done took his feet from the fire Done throw his pipe away Mother's quit ticking and washing So resist the rent Now everybody's taking vacations, That day old man It's Lindy, oh Lindy Sweeter than sugarcane, Lindy, Lindy, say you'll be mine, while the moon and shining, and my, heart and my twining. Meet me -lindy by the wall, and I'm Ja, bare fordi du sidder en sukkerroer, lille Lindy, og jeg ja, frier til dig og gerne vil mødes med dig nede ved, ved vandmelonshækken, øh, så skal du... Han vil ikke tro, at jeg er julemanden. Don't think I'm Santa Claus med Lil Mac Clintuck. Her kommer Samba Lane. Øh, sanger og gitarist, der er intet i television, men fra hans soloblade Flashlight. You mix up the paint. Brush away the questions now. That makes an honest fool of you. I think I'll use a lighter blue. There's a reason. Man. Put it in the candle there reading them old valentine Trucks are going in and out Up the big garage all night I wonder why it turned on me As if I was a wonder jeg sidder og ligger ned, så kan jeg huske, at sidst jeg så Tom Verlaine spille guitar, og der sad han på en stol under en hel koncert. Okay. Er han blevet meget gammel? Jeg tror, han er ret gammel, ja. Okay. Nu bliver jeg lige i tvivl, om han lever stadigvæk. Hans musik lever videre, Mixing? Ja, det er rigtigt. Jeg lå og tænkte på, øh, hvilke ting man normalt foretager sig stående, som man kunne foretage sig liggende lige så vel. Hvordan ville det for eksempel være, hvis nogle mennesker, der skulle, to personer, der skulle giftes, der lå ved og blev gift i kirken? Det, om det ville forskyde situationen på nogen måde? Eller om det ville være muligt at bygge et helt hus liggende? Og hvordan det hus, vel, om det ville blive anderledes af, at det ville blevet bygget af liggende håndværkere? Alt den slags sindssygt vigtige små tankespind får du her i dit de brede prøvekast, men du får også Bobby Bear med øh, sangen Your Credit Card Won't Get You Into Heaven Let's go. Your Credit Card Won't Get You Into Heaven And Your Visa Will Not Buy You Silver Wings And When You're Burning Down in hell With no water In the well Your diner's club Won't buy you One cold drink You cannot charge Salvation Or redemption Your master charge Won't help To save your skin When you're standing at the gates And they slam them in your face Your Playboy key It will not get you in Yeah, so it was just a little fast Øh, vi skal en tur tilbage til 70'erne nu. Vi skal, vi skal ind i en bowling -hal. Vi skal lytte til noget musik af en slags, som nok ikke ret ofte er blevet optaget på plade. Dengang var det jo lidt større maskineri overhovedet at foretage en form for optagelse med båndoptager, og, hvad ved jeg, pladestudier. Jeg er nu rigtig, rigtig, tilfreds med, at dette religie er blevet overleveret til os. Vi har at gøre med King Usnevich and his Usnevich tones, som øh, er et, et, et loungeband fra en bowlinghall i Detroit, som, som blev sådan lidt et kult ja, fænomen på nogle amerikanske college-radio-stationer i 80'erne, men det her track er optaget en eller anden gang i 70'erne. Ernie King Usnevich and his Usnevich tones. Yeah. Yeah. Yeah. When the mailman came to our house this morning All the wind right there for And I knew that I would try not to be sad. I try not to be sad. I tried. And I tried, I tried, and I tried. And to hurt you back. I, tried so hard. I tried so hard. not to give you not to give in. But, But I love, love hvor det så totalt meget den ægte vare, man overhovedet nogensinde kan ønske sig at komme til at lytte til det her. Altså, okay, det er klart, det er en meget nemt at sige, at det lyder dårligt, fordi nogle af instrumenterne ikke stemmer, men nu lå jeg lige og lyttede til trommerne og de der afsindelige lange trummefilster, altså de er primitive, men de er jo spillet med en sindssyg timing, og med en helt præcis den form for øh, sådan lidt bøvet energi, der kan skabe en, en, en, nogle af de allerfedeste fedeste altså det der jeg skulle da fremme i pappet. Jeg tror, hvis jeg var til koncert med King Ernie King Usnevich and his Usnevich tones i en bowlinghal i Detroit i 1974, og det var sådan her, det lød, så tror jeg nok, øh, jeg ville komme ud og på soveposen, uanset hvor skødagt en dag jeg ellers havde haft med. Okay. 1, 2, 3, denne her, så kræver en lille smule tålmodighed. Det Bruce Hack på sangen Party Machine. Det er sådan lidt en lange ende. Det er sådan noget tidlig elektronisk musik, hvor man stadig undersøger lidt hvad det kan, det her elektronik. You know 1978 forpladeren Hack, Gue t referred to as <laughs> Tak, som vi lytter til her. Jeg øh, var en musiker, der havde, brugte de, nogle af de tidligste kommercielt tilgængelige øh, elektroniske musikinstrumenter til at lave børnemusik med. Øh, I og med, at i starten af, af synthesizers historie blev det ikke, altså blev opfattet lidt som noget blibbet og derfor og derfor er der nogle eksempler på noget børnemusik, som... Øh, har en ganske for sin tid innovativ brug af elektroniske lydkilder. Så Bruce Hack har også lavet nogle børneplader, der er meget øh, interessante. Der, han har blandt andet lavet et nummer, der hedder Snowjob, som handler om, at det er sjovt at være ude at lege i sneen. Og så på en af hans andre plader er der et nummer, der hedder Blowjob, som er det samme nummer, som handler om, at... Øh, ej, jeg kan simpelthen ikke engang forklare, hvad det nummer handler om. Der bliver sagt nogle sætninger, der er så absurde, at øh, man skulle tro, det var lavet med de der øh, køleskabspoesi-magneter. Øh. Ja, men det, det er lidt sjovt at høre en børnesang sådan versioneret sjoneret af originalkunstneren til at være en blowjob-sang. En voksen sang. <laughs> I den grad en voksen sang. Jeg glæder mig til at spille den her i brevkassen. Okay, men... Men det bliver ikke i dag, eller hvad? Nej, fordi nu har vi lige... Det er øh, godt nok teaset for den der, men okay. Ja, men det er også tyndt at sidde og snakke om noget musik, hvor man ikke har tænkt sig at spille. Jeg kunne nok også godt lige have gjort det, men jeg har så bare lige... Sk sk sk har skåret set oppe ned til at ligge herinde med min P3-afspil, så altså jeg kan ikke bare lige lange ud efter den, men jeg øh, øh, skal nok... alle mulige former for forbedringer er på vej. Her kommer nå noget børnemusik børnekanalen med de andre siger der bor en pil her på min vej og jeg må heller sige er noget for sig. Jeg tænker tanker herinde Heldøn, det er mig Men når jeg står der med hende Så er jeg ikke så sig Jeg vil ikke hvad de andre siger Det er så svært Det der med drenge og piger Men de kan passe sig selv For en dag jeg tager Så går jeg lige en og spørg. En dreng Her i mit kvarter Jeg tænker tanker om ham Jeg kan ikke lade være Han går i smarte støvler Siger frække ord Han er vist lidt af en rod, Men det gør ikke spor Jeg ved ikke Hvad de andre siger Det er så svært Det der med drenge og piger Men de kan passe sig selv for en dag, når jeg tør, så går jeg lige hen og spør. Og de kan tegne og skrive og tro, hvad de vil, for lige nu er det også altså det, der det er det, der skal til. Ja, de kan tegne og skrive og tro, hvad de vil, for lige nu er det også altså det, der det er det, der skal til.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 og vi må tegne Og skrive og tro hvad vi vil For er det også Det er det der skal til Ja vi kan tegne kanalen ind på YouTube, og det var uploadet af en bruger, der havde et eller andet profil, der bare var tom Andersen, der var lagt et foto op af coveret til det kassettebånd, som er overspillet til video her, og ja, så historien for mig om det her nummer er, er i høj grad også historien om en eller anden velmenende YouTube-bruger, der har haft lyst til at bruge tid på at lægge digitalisere et ekstremt slidt eksemplar <laughs> af et kassettebånd fra børnekanalen med så meget... Altså det, vi hører her, særligt i vokalen, er sådan... Der er så meget tape obbel Altså det har været udsat for en eller anden vandskade, det her bånd, eller er blevet spillet sindssygt meget. Så det lyder som om, alle er på, på æter og hestemedicin samtidig. Hvilket jo er med til at gøre, at nummeret faktisk bliver tåleligt at høre. Jeg ved ikke, om, om jeg kunne have klaret 3 minutter og 37 sekunder i selskab med børnekanalen, hvis det havde været en helt krystalklar CD-kvalitet. Så fortællingen om den her nummer, om det her nummer i denne her lydkvalitet for mig er også en, en fortælling om samspillet mellem øh, indholdet på noget, noget kunstnerisk indhold, og så det format, det bliver leveret i, at nogle gange så, så kan tingene godt tåle at ligge nede i en... Øh, en auditiv vandbygd i 3,5 år, og så kommer de faktisk stærkere op af vandbytten, øh, end de kom ned. Øh, jeg har nogle andre eksempler på det, som jeg vil prøve at få med i de senere programmer med. Jeg sådan en fed YouTube-kanal, jeg har fundet, hvor der er en, der, sådan, en, der spiller. Han, opt, han har sådan en øh, klokradio med et med et af de der små mikrokassettebånd i, som man øh, brugte i analoge telefonsvarer, hvor der er en helt, altså en, en meget begrænset lydkvalitet på de der bånd, og så sidder han og optager moderne øh, radiohits ind på de der bånd, og så digitaliserer han de bånd og lægger op på YouTube, så man kan høre sådan nogle helt støvede AM-radio mikrokassettebåndsversioner af nogle moderne popit og surprise surprise det bliver faktisk ret meget mere optur at til, end at øh, end at end det her øh, aggressive øh, lavkage produktioner som som er normen inden for popmusik i dag så en lille udforskning af mediets indflydelse på indholdet. Det ja jeg kan her lige nu du kan høre jeg er ikke færdig med at tænke over det. Lad os lytte til The Homosexuals med Still Living in My Car. Det er også lige for at vende tilbage til det der med børnekanalen, det er det der med, at der har siddet en eller anden, som har en ret herrefru danmark YouTube-profil, og så det sidder og overspiller det der bånd, som lyder så hervede, og så stadigvæk lægger det op, sådan mere eller mindre med, hvad jeg øh, fornemmer, et ret straight face, og tænker sådan, nej, men jeg har bare lige lagt noget musik op med, med børn, det synes jeg det synes jeg er kanon, altså. Tak, tak til den... Du skal virkelig være glad for, at du ligger ned, fordi jeg blev sådan helt søsyg af at høre det, med alt det der wobble der. Ja. Puha. Men det er også det, når, børn, når voksne mennesker prøver at synge som om de er børn, der er et eller andet ved det, der også nærmest gør mig ja. syg indvendigt. Ja. Jeg ved ikke, hvad de... Altså, når... der er ikke noget værre, synes jeg nærmest, det, når voksne mennesker sådan patter faktisk. Altså, det, det kan faktisk nærmest ikke holde ud, så det skal være... på. som om, at... Alt kor på sådan nogle der børnehits, også krummesange og sådan noget. Det lyder som om det er Shubi Dua, der synger kor på det alt sammen. Mm. Forstår det ikke. Der var rigtig mange penge i børnemusik dengang, har jeg hørt. Jeg har hørt penge på det, det er Johnny Reimer med de der smølfehits. Kan du lige sige det igen? Jeg tror, der var lige sådan en underlig lyd apropos børnsalat og sådan noget. Så var der øh... sådan en digital børnsalat her. Okay. Øh, jamen, jeg, der var rigtig... Jeg har bare hørt, at øh, med Vesterbro Ungdomsgård blev der op, arbejdet sådan en ret stor markedsandel, af folk faktisk brugt penge på at købe børnemusik, og så i 80'erne er der så øh, blevet tjent en del penge på børnemusik, og den person er en, der har tjent gode penge på, det er Johnny Reimer, som har lavet en masse øh, Beatles-covers, der lyder som om, de er sunget af smølferne. Du kan selv prøve at det ud, hvis du søger på smølfehits. Øh. Det kan jeg sige med sikkerhed. Ikke er noget musik, vi kommer til at høre i de der brevkast, det, det er det, det, det er hjerteløs musik, lavet med et koldt og profitmotiv. Øh, okay. Således øh, opløftet, er vi nået til det sidste øh, nummer i, i brevkasten. Øh. Så jeg skal bare lige sige tak, for, tak til Kenneth for hans meget lange og meget velskrevne besked. den rummede mange perspektiver, og tak for det brev, jeg har modtaget fra en unavgiven lytter, der sendte Bismarckis Just a Friend på single og, og tak til dig, Mixi, der, der mødt op og trådset regnvejret, og her ind for at ligge i den her sovepose-døs sammen med mig. Det har været en fornøjelse. Skal vi ikke opfordre flere lyttere til at sende rigtige breve ind? Jo... Det er i hvert fald en mulighed. Hvad for en adresse kan man skrive til? Man kan skrive til The Lake Radio. Vi ligger på Griffinfældsgade øh, nummer 7a, anden til venstre. Man kan finde vores adresse inde på thelakeradio.com. Det er 2200 København. Ja, det er inde, ja. ja. Men man kan finde adressen inde på TheLegradio.com, hvis det er. Men der bør også være nemmere måder at komme i kontakt med programmet på. Og der kan du øh, skrive til mig, DJ Brevet, på Instagram, hvis du øh, har en profil, der hedder DJ underscore brevet. Så hvis du er en af de mange, jeg tror, det er flertal af lyttere, der lytter øh, som podcast, så vil jeg gerne høre fra dig alligevel, hvis du synes. Der er noget, vi skal drøfte i programmet, eller du har noget musik, som du tænker passer ind. Der har jo i hvert fald virkelig været nogle gode øjeblikke i programmet, synes jeg, hvor der har været øh, ønsker der har ført mig lidt væk fra de stiger, jeg helst betræder, og har været med til at udvide programmet, til at bare være øh, sådan, øh, mig, der snakker, og mig, der vælger til at være et lille fællesskab af lyttere, der lytter til hinanden også, og til hinandens referencerammer og sådan. Så... Øh, jeg er ret sikker på, at der er rigtig mange derude, der kan smide noget i brevkassen. Det du nu har, det du nu går og tænker på, om det så er i ord eller musik. Vi tager imod det hele med tak. Øhm, ja, og tak til den lytter, der, der sendte de imaginære kunstfond penge øh, og den... Øh, Ja, yeah, den kærlige opmærksomhed, der var i den besked, den er jeg rigtig glad for. Nu øh, skal vi høre det sidste nummer. Massig Star, uh, Fade Into You. Det er en lille trans-personlig hymne, som afslutter på den 17. udgave af de der brevkasse, som viste sig at blive en Sovepose udgave vi så ved. I wanna take the breath that's true. I look you. other Klokken er 1 min. over 9, og det er stadig lyst udenfor. Det er da meget fedt. Vi hører sveder med en uges tid. Ha det så lidt dårligt, så godt.